7 Mesterlövésze! Videóajánló magazin Puzsér Roberttel minden szombaton és vasárnap délután 3 tól 5-ig a rádiókafénel. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Köszönjük a kedves rádióhallgatókat! Ez a hét Mesterlövésze 3-tól 5-ig. Csak ma ugyanis holnap ünnepi, ünnepi adás lesz, úgyhogy már mint holnap ünnepnap lesz és szünnap lesz. 8-20-ról fogunk beszélgetni. És nem tehetjük meg, hogy, hogy, hogy olyan filmekről beszélgetünk, amelyek a holnapi naphoz aktuálisan kapcsolódnak, hiszen holnap nem lesz adás, de ma a helyet is. Vagy azért, mert a holnapi nap nem aktuális? De a holnapi az nagyon aktuális hogy ne, hiszen ünnepnap van. És melyik nap lehetne aktuálisabb, mint egy ünnepnap? Hát minden nap aktuális, amikor az a nap van. Na jó, de, de, de azt hittem. Néhány máskor is aktuális. De egy, de egy adás, amelyben filmekről beszélünk, nem lehet aktuálisabb, mint egy ünnepnapon, amelyen az adott ünnephez kapcsolódó filmekről beszélünk. Ezért tehát holnap? Nem lesz. Sem aktuális, sem általános adás viszont ma művészfilmekről fogunk beszélni. Úristen, mit jelent ez? Van az a, a kifejezés mód, hogy a művészfilm mint olyan, nem tudom, hogy miért szokás hozzátenni azt, hogy mint olyan, nem jelent semmit a világon. Mi a művészfilm? Hát ez egy szitok szó. Tehát ez, ez egyértelmű, nem a köznyelvben én, én magam is így használom, az az unalmas, <gül> rossz filmnek a szinonimája, tehát olyan, amiközben elalszunk, nem dördül el benne olyan sok lövés, vagy nincs annyira érthető cselekményszál. Tehát nem le se a figyelmet, se nem tudjuk később elmesélni, hogy, hogy miről szólt. És hát legfontosabb talán, hogy nem nézi meg senki, vagy, vagy igen kevesek. Ez, ez szerintem alapvetően a művészünk köznyelvi definíció. De hát persze több több megközelítés is létezik. Én elég sokat gondolkoztam a mai adásnak a négy filmje kapcsán, illetve hát Robival nem titok, hogy vitatkoztunk, illetve beszélgettünk is arról, hogy, hogy mik ezek a filmek, és, és miért nézi bárki is, és miért művészfilm. film. Én, én magamban azt azt ö, szűrtem le és most nem akarom én itt megmondani a tutit csak egyfajta nézőpont hogy ö, van két szélsőség tehát van az egyik szélsőség az amikor egy film azért készül hogy a, a bevétel mi, minél nagyobb legyen minél többen jöjjenek be, és azon belül is minél többen e, tudjanak a filmmel azonnal mit kezdeni, közben is leközse őket, majd pedig a, a film logójával ellátott bögréket is megvásárolják. Tehát mit tudom, én most nem akarok így példázni, de mit tudom, a függetlenség napja most így hirtelen ez jutott eszembe, az, az biztosan nem azért készült, mert, és akkor itt jön a másik szélsőség, hogy a, a rendezőnek van valamilyen nagyon komoly e, koncepciója, amiben benne van az ő esztétikai érzéke, benne van a saját akár a saját személyes életének legkeményebb tapasztalatai. És mindeközben mi az, amivel ö, nem törődik, azzal, hogy a néző ezzel mit kezd, ö, nem törődik azzal, hogy ez érthető legyen, közérthető legyen, ö, tetszen is bárkinek, hanem ő a saját, egyébként nem feltétlenül alsórendű ö, elvárásainak igyekszik megfelelni a film elkészítéséhez. Mégis is annak örülünk, hogyha a rendező magának készíti a filmet, ennek ellenére élvezni tudjuk. Na most pont pont erről van Ne tegyen már kompromisszumot azért, hogy én értsem. Pont, Lehetőleg csináljon egy olyan filmet, amit ő is szeret, és ő, ő is százszázalékosan fel tud vállalni, ennek ellenére nekem is tetszik. Itt, itt kezdődik a történet ö, érdekes része, mert én azt mondtam, hogy ez szerintem két szélsőség. ugye A szélsőséges példa az, hogyha ha végül is csak egy ember bírja végnézni talán azt a filmet, maga a rendező, vagy ő se. Tehát talán a legjobb, legjobb művészőnöket maga a rendező sem tudja megnézni. Ö, És, és van a totális tömegfilm itt viszont mindenki megnéz 23 ezer szer és minden pénzét elkölti azzal kapcsolatban és valahol va létezik, én úgy gondolom és ez a műsor talán ezekről a filmekről szólna egy olyan kompromisszum ami nem egy megalkulás típusú kompromisszum hanem egy nagyon jó értelembe vett arany középút, ahol a kettőnek az előnyei tudnak egyesülni tehát úgy tud értelmes maradni úgy tud érthető maradni a film úgy tud a közönség számára befogad Maradni a film, hogy közben nem fosztatik meg sem az esztétikai értékektől, nem mentes mondanivalótól, stb. Nem kell ezt túlzottan komolyan venni, vagy szájbarágosan, hiszen mit tudom én, a csillagok háborúja, amely szerintem megfelel ennek a közép utas kategóriának, nem rendelkezik olyan hatalmas mondanivalóval, vagy esztétikai igényekkel, és a másik oldalról tudnánk olyan művészfilm típusú filmet mondani, mindenki számára befogadható, érthető, vagy sokak számára. Gyakran itt arról van, szó, hogy esetleg ezeknek a középutas filmeknek, hogy ezt a furcsa kifejezést idehozzam, azért nem olyan nagy a nézettsége, de azok az emberek, azok a nem kevés tömegek, akik megnézik, azok viszont nagyon megtalálnak benne. <tosz> bocsánat, nagyon megtalálnak benne valamit, ami nekik szól, ami nekik tetszik, és gyakran az ilyen filmek kedvenceiké válnak olyanoknak is, akik egyébként a Függetlenség napját nézik, és olyanoknak is, aki egyébként a Veronika kettős életét nézik, ami, ami mondjuk egy, egy, egy tipikusan vett művészfilm. És hogyha ezen a vonalon tovább megyünk, akkor lehet hogy azt mondani, hogy a művészfilm az egy olyan típusú film, ahol nem az elsődleges szándék a Pénzbevétel növelése, vagy a feltétlen tetszeni vágyás volt, hanem valamilyen más belső rendezői szempontoknak való megfelelés volt. És akkor talán már nem is hangzik olyan negatívan az, amikor azt mondtam, hogy a művészem együl az unalmas, stb. stb. lehet, hogy ez, amit először mondtam, ez a rossz művészfilmnek a, a, a leírása volt. Na, hát így röviden, és majd biztos még erről beszélgetünk, meg vitatkozunk a műsorban, én ezeket gondoltam végig. Nem biztos, hogy ez a legjobb felütés a mai műsor előtt, de mindenesetre. De most már ez hangzott, tehát már ezzel e kell. Valamit kezdeni. Én csak egy főzni. nagyon rövid reagálás erre, hogy, Ö, tehát, hogy szerintem jól fogalmazta. Én, én így, ha, szóval, hogy összefoglalva, ha jól értem, amit mondtál, és én szerintem egy megkülönböztetést azért nem tették vagy egy kicsit összekeveredett Valami, Tehát azért a, szerintem a tudatos nyelvhasználók által a művészfilm az olyan kontextusban van használva, vagy egy olyan tengert jelöl, ahol a másik oldalon a közönségfilm, vagy konverzfilm van. És itt azt jelenti a művészfilm, hogy valóban a, az üzleti sikere, vagy pedig a közönség közönségszáma, amely ugye úgy, üzleti sikerrel azonos, az nem írja felül az esztétikai szempontokat, tehát annak megfelelően nem kötünk kompromisszumokat. Nem, a, nem Hogy nem írja felül, esetleg figyelembe se. Én, na, ez az, amit én nem hiszek. Tehát szerintem azért az úgynevezett művészfilmeknek is ettől még szó az egy másik tengely, hogy van-e megszólítottja, van-e közönség, oda gondolt közönség mögé, és nagyon nagy számban, nagyon nagy. Vagy a, csak a oda ma gondolt van-e, vagy nem van valós. Mindig csak oda gondolt van, és hogy, hogy valós lesz abból, az más kérdés. De szal, hogy, hogy van megszólított és. Tehát nem arról van szó, mert ezt, ezt nem Tehát, hogy valahogy önkifejezi magát. És lehet, hogy ez tényleg a rossz film művészfilm, ahol csak-csak ahol, uh, egy, egy ilyen egoista önkifejezéssel találkozunk. Én lehet, hogy azért utálom nagyon a művészfilmeket, mert mindig így beszélnek róla, hogy most ti. Az eh, kedves SMS híró azt írja, hogy elég a szellemi onanizálásból elkezditek végre. Hát jó, akkor elkezdjük. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz?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 Ja. Az SMS író azt írta, hogy elég a szellemi onnalizálásból, és térjünk át a filmekre. Hát most következik egy olyan film, ami szellemi onnalizálás. Csak már nem a milyen. Szellemi? Hát én ezt nem nevezném szelleminek, inkább azt mondanám, hogy teljesen öncélú. A végtelenségig öncélú. Tehát, hogy így, nem tudom, hogy ha láttátok valaha életetekben a Veronika kettős életét, hol legyetek szívesek a mi kis impulzusainkat kiegészíteni a sajátjaitokkal a 0629986986-os SMS számon. Tehát mindenkinek az SMS-ét várjuk, aki hallgatja az adást, és a Veronika kettős életével kapcsolatban vannak benyomásai. Amelyek például ellentétesek a miénket. Vagy amelyek megerősítik a miénket. 1966. november 23-a a legfontosabb nap az életükben Ezen a napon hajnali háromkor született mind a kettő Két különböző városban, két különböző országban Mind a kettőnek sötét haja volt és zöldes barna szeme Amikor két évesek lettek és már jól tudtak járni Az egyik megégette magát a tűzhelynél Pár nappal később a másik is majdnem megérintette a forró tűzhelyet De az utolsó pillanatban visszarántotta a kezét Pedig nem tudhatta, hogy megégetheti magát Tetszik? Az lehetne a címe, hogy valakinek a kettős élete. De nem tudom még, hogy, hogy milyen nevet találjak ki. Um, az én személyes véleményem szerint a műsor eddigi történetének legrosszabb filmjét elemezzük most éppen. Ez a Veronika kettős élete, ez a Gieslowski nevű Lengyelországból, Franciaországból migráló rendezőről van szó. Milyen érdekes, hogy Veronika egyik Veronika a lengyel, másik Veronika francia. A, a lengyel Veronika az meghal, a francia Veronika az meg tovább él, pont úgy, mint a rendező, aki elhagyja Lengyelországot. Lengyelországban ugye megszűnik létezni, és átköltözik hol él tovább, igaz? És majd ott Ha elég hamarosan szívinfarktusba hasonlóan, egyébként, mint a lengyelországi Veronika. Jó, hát szóval, hogy mondjam, mintha a rendező kicsit magáról készítette volna ezt, vagy mintha Lengyelországból való távozásáról készítette volna ezt. Mindenesetre, maga a film a szerintem egy igen nagyfokú büntetés mindenkinek a számára, aki megnézi. Én például a magam részéről, a, hogy mondjam, a letargiából a dűbe voltam hajlamos átesni, majd vissza a filmnézésekre. Mind a közben. hárunknak ez a véleménye, jól gondolom. Én azt hittem, mi nem, nem, de neked se, csak már most rám nézel. De ezek Na, után a Gergő, nehéz Gergő, bármit. Gergő is mondani. Tehát e. ha például, amikor nekem nem tetszett egy film, akkor megegyeztünk, hogy csak a végén hat szóljak én hozzá, mert hogy addig lehessen róla beszélni. Most Robi letarolta ezt a pályát, tehát ezek után nehéz bármit is mondani, de most megpróbálok valamit kiízni magamból, Tehát szerintem ez valóban, tehát ez egy másfajta filmjelv és filművészet. Itt valóban nem olyan, ami a műsor válogatási rendszerébe illeszkedik, itt a, talán más film. Mert látott valaki ettől, a Kieslovszki nevű lengyel rendezőtől, ugye a szín kék, fehér, piros, ezt lehetett még esetleg látni, illetve volt neki egy nagyon híres a Tíz Parancsolatról, egy Lengyelországban készített még ilyen filmsorozat, azt hiszem televízió le Leonardo. Igen, igen, ha jól tudom, dekalóg a címe. És tehát, hogy hogy ő, ő, Tehát, hogy mondjam, nem, nem vezeti erőteljes társadalomkritikai ötötült, nem kíván politizálni, nem kíván tehát semmi, nem, nem egy olyan filmnyelvet beszél, ahol a valósággal való kapcsolat az elsődleges szempont, és nem akar tükör lenni, hanem a, a filmművészetnek is elsősorban a vizuális kultúrája az, ami őt érdekli, és ennek köszönhetően nagyon-nagyon képi, nagyon vizuálisan, tehát rengeteg ugye szép, szép kép, szép fényképezés van benne, ami, ami önmagában nem probléma, valóban szer Szerintem is ez a film egyébként az elviselhetőség határaig szép. Tehát igazából a gics-gics penge élén táncol folyamatosan, és én ezt elfogadom, hogy ez simán lehet, hogy valakinek nem tetszik, nincs ezzel semmi én probléma. Nem a szépségában problémám, tehát szó sincs erről. Va -va Valahol a kettőtök között állok, mert, mert egyfelől egyetértek a Robival, hogy, hogy ez bizonyos értelemben, ez egy, ez egy büntetés, ez, egy, ez a film egyfajta hát intellektuális bluff. Tehát úgy tesz, mint ha szólna valamiről, folyamatosan jeleket ad a rendező, és és aztán mindig, mindig kiderül, hogy nem, nem szól semmiről, és ha egyáltalán valamely értelmezést én tudok adni a filmnek, az az, hogy a világ tele van véletlenszerű apróságokkal, amelyek között semmiféle összefüggés nincs, és bár úgy néha úgy érezzük, hogy van valami, de igazából nincs semmi. De hát azért de ez te... hagyja, legyen már így. A, azért... a világ tele van értelmetlen dialógusokkal, a világ tele van egymáshoz kapcsolódni képtelen emberekkel, akiknek a beszélgetései azok szétszakadoznak, széttöredeznek szétszakad a, a, a cselekvések. Nem, én nem így figyelem. E, a, a világban ez is benne van, én úgy gondolom. Jó, hát ez a, ebben, a, ebben a filmben viszont csak is kizárólag ez van benne. Lehetséges, hogy a világban is benne van szökőévenként kétszer, az, hogy egy beszélgetésnek nincs semmi értelme, és sem kívülről, sem belülről, semmilyen kohézió, semmilyen kapcsolata nincsen a cselekményjel. A cselekménynek annak nincsen, nincsen semmiféle felépítettsége gyakorlatilag nem lehet tudni, nem lehet érteni a, a, a hősöknek, a cselekvőknek, a motivumait, az egymáshoz való kapcsolódásait egyáltalán, tehát hogy a csak, valóság ilyen. De tényleg, el, akkor a... A cselekvőtményt, hogy valami fogalma legyen a nézőnek, illetve, hogy megcálfolyam robit egy füstad. Két lányról szól ez a történet. Én nézőnek az... ez sokat, el, elárulja a nézőnek, csak akkor lesz fogalma, ha most előre elmondod, mert a filmhatását. Akkor sem. előtted neked válaszolok, hogy én szeretném most, hogyha kivennék a szóterba az intellektuális bluff fogalmat, mert én abban nagyon sok arroganciát érzek, hogyha valamit nem értek, akkor az nyilvánvalóan bluff. Mert érteném, hogyha lenne tartalmaz. Szerintem bocsa, ez egy, erre egy mondatban hagyja a. A szemedj ezt a szót. És e, akkor mondatban hagyják. Én, én elég nyitott vagyok, és ezért hajlamos vagyok azt mondani, hogy oké, lehet hogy én, én nekem nem jött be a dolog, én esetleg lehet egy más pillanatban, vagy máshogy nézve más gondolnék, de most nem mondhatok mást, mint amit gondolok, és amikor megnéztem a filmet, ezt éreztem, hogy ez egy bluff. Lehet, és akkor fenntartom a lehetőséget, és azt mondom akkor, tetszik. hogy ez egy erős vélemény, én mielőtt ilyen erős véleményre jutok, megpróbálok... Több embernek felelős kellem vagyok, de bele. akkor visszaadom, bocsánat, a szót. De akinek ez. Tehát, hogy nyilván akkor Tarkovsz kisebb esik bele, meg szóval azért, azért sokan esnek bele, akik hasonló film, filmeket. Énnek Nem, gyakran kapcsák össze neveket mindegy. Két lányról van szó, az egyikük ugyanaz a színésznő játsza, egyikük Lengyelországban, másikuk Párizsban él, ugyanakkor születtek, ez a bejátszásból is kiderülhetett, és őknek valami kapcsolatuk, mintha lenne, valahogy érzékelik egymást, ez egy-egy pillanatra van jelezve, a lengyel lánynak, mindkettőjüknek az apjukkal van kapcsolata, úgy tűnik, hogy egy-egy magányos apa az, aki neveli őket, a kórusban énekel az első lengyel lány, egy szerelem megjelenik, utána föl, átmegy Krakkóba, azt hiszem ott bekerül egy nagy kórusba, de szívbeteg és meghalt. Tehát egy egyszerű, egy ilyen rövid novella. A másik történetben pedig szintén egy szerelemről szól, van egy magányos fiatal lány, aki ilyen, úgy tűnik, hogy ilyen futó kapcsolatokban ö, talál valami, valami fegyvert a magány ellen, de akkor ö, tanár, és szerelembe esik, és akkor ez a, a ö, akivel szerelembe esik, ő elkezdi egy ilyen trükkel, ö, tehát hogy különböző leveleket, üzenetek ő, küld neki, ezzel megpróbálja az érdeklődését fölkelteni, hogy majd ebbe az érdeklődésbe ő belépjen, és így, így töltse ki azt, a, azt a, hogy mondjam, a lelkében megképződött szerelmet. És a végén belép ebbe, és így, így lesznek szemesek Tehát abszolút van szűzséje, abszolút van sztoria. Tehát, és abszolút a párbeszédek ezzel parában vannak, tehát semmi semmi hmm. sztoritlanság és szűzsétlenség nincsen de, de a filmben. Reme, de nem, nem arról van szó, hogy nincsen sztori. Bizonyos elemekből, amelyek történnek a filmben, kibontakozik egyfajta történet, csak a a történetben a dialógusok azok nem állnak kapcsolatban a történés vázával. Tehát, hogy folyamatosan a, ő, kifelé hajtanak a dialógusok a cselekményből. Nem, állam, nem, nem, állnak a... Össze, nem állnak össze a dialógusok cselekmény folyammá, hanem egy széttöredezettség jellemzi az egészet. Az kora. újonnan a adásul... behozott szereplők általában ne, azt hiszett, hogy valamiféle megoldást, lezárást, ívet adnak a történetnek, vagy értelmezés, de valójában teljesen ortogonálisan, merőlegesen valahol ahova a semmiben mutatnak, lásd a vállásos történet például, vagy az első ö, esetben a szerelmiszer, tehát a lengyel Veronika naxmantech hívják a, a szerelmét. Ez, ez egy a létező többi, a stílus. stílus, ezt a, azt hiszem leggyakorban talán a minimalizmus vagy ahhoz kapcsolódik, hogy a, a, az, az irodalmi, vagy film, vagy bármilyen műalkotás a saját értelmezéséhez minél minimálisabb mértékben kínál eszközöket. És ezzel nagyobb szabadságot ad a befogadó. Vagy fogalva. inkább tehát, De akár az is lehet, hogy de dezinformál Bármit megkezdve. A egy rendező egy filmben alom. a totális hatalom megteheti azt, hogy a felénél azt mondja, hogy mostanáig az egész csak egy álom volt, ez nem is igaz, majd a harmadánál azt mondja, hogy de mégis igazság volt, és ezt ötször megfordíthatja, és Bobby feltámad a dalazba. Tehát bármi lehetséges. Na most, ilyen szempontból igenis szerintem van értelme azt mondani, hogy, hogy tisztességtelen magatartás, és ebben a filmben szerintem a rendező ezt csinálja, mert visszaél ezzel a hatalommal. A filmben a rendező Tehát, szerintem de tétel, de tudtok példát teljesen hazudik. Az a, az a része a filmnek, hogy nagyon szép, az, az, az egy esztétikai, ízlésbeli dolog, amivel én nem feltétlenül akarok vitatkozni, nekem speciál nem tehát de ez, ez, ez tényleg nem egy, egy szól. De, de a, de a, a zené egyébként, amiből most bejátszottunk egy rövid részletet, az, az nagyon durva és nagyon jó zene szerintem. Akárhogy filmről van szó. Hát aminek van zenéje, hát, tehát valami Nekem nagyon tetszett benne utólagos engedelmeddel. ez csodálatos. E, ami viszont a legkiborítóbb volt számomra, az a, az a legirritálóbb nőtípus, aki, aki létezik a Földön. Tehát tényleg az, az a gyűlölet, az a szemvelgés. Az és a... valójában nem létezik. Tehát a nők nem is ilyenek szerencsére. De, de vannak ilyen nők, és ezek miatt vagdossák fel az ereiket a férfiak. <gül> aki, férfia. aki, aki, aki úgy csinál, <gül> mintha lenne valami nagy titka, és természetesen csak az ilyen nők miatt lehet öngyilkosnak lenni, mert az, az ember a titkot keresi. Csinálj, ez férfi látja ezt, ezt be. Fér... Szerintem is ez férfi de, dolog, de tehát ez a férfi a Nincs titka, szól nincs titka ez a nő. egy titka Vagy van. Unalmáról. Egyetlen titka van, hogy nincs titka. A titoktalanság az egyetlen titka, és pont ilyen a film is. A film is állít valami nagy közlést, valami mélyen elrejtett közlést, ami valójában nincsen, mert milyen üres az egész, az egész valójában egy, egy olyan váz, amely sehogy sem áll össze és az embert, valamiért zavarja, ez az értelmetlenség, és ezért aztán képes is hajlandó, és hajlamos belevetíteni valamiféle értelme ez a Veronika kettős életének a titka, az, hogy nincs, nincs titok. Vagyis mind a kettőtökre szabolcsra és rovérés nagy hatást gyakorolt ez a film. E, igaz, más típusú érzelmeket váltott ki. Szerintem, egyébként... szerintem csak egyes és tízes filmeket érdemes igazán megnézni. Szerintem... E, e, Ezek szá... formálják az ember jellegét. <gül> Számos hallgató... <gül> és ez a filmek feladata. Számos hallgatónak egyébként ez a film nagyon tetszene. De a néző feladata, hogy eldöntse, hogy a filmnek mi a feladata. E, úgyhogy, úgyhogy szerintem akinek mondjuk az Améli csodálatos élet, Ha az egy kommersz túlságosan egyenes történet volt, akkor lehet, hogy mondjuk ezzel a filmmel érdemes folytatni. De, de hát említettünk be, egy pár Mi... szót már rejtettünk az értelmetlen dialógusokról, Én... és felvetődött, hogy ő szolgáltassunk példát az értelmetlen dialógusokra, talán jobb példa nincs is, mint ez. É, iszik egy teát? Inkább egy kávét. Legyen szíves? Teát citrommal? É és egy kávét? Már régóta vár rám. 48 órája. De lehet, hogy több. De igazán megérte. Bocsánatot kell kérnem. És miért? Féltem, hogy nem jön el. Én megféltem, hogy nem lesz itt. Itt kellett lennem. Vártam volna még két napot. Vagy hármat. Meg akartam győződni róla. Tudni akartam, lehetséges-e? Miről akart meggyőződni? Arról, hogy létezhet-e ez lélektanilag. Mi az, ami létezhet, és lélektanilag? Abból, hogy itt van, nyilvánvaló, hogy tudja, gyerekkönyveket írok. De most szeretnék végre könyvet írni. Igazi könyvet. Ez a könyv egy nőről szólna. Egy nőről, aki felel egy ismeretlen hívására. Szóval arra voltam kíváncsi, hogy... hogy Lélektanilag, egy nő... Most már tudom, hogy lehetséges. Nem mond semmit. Miért pont én? Miért engem választott ki? Hát, mert... nem tudom. Köszönöm a kávét. Elég értelmetlen? Ezt szerintem, na no, akkor elmondom, hogy ez miről szólt. Nem, nem egy nagy varázslás, ugye ez a férfi jeleket küld a lánynak, és a lány ezek után fölkeresi, mert dekodon tudja, hogy ez melyik pályaudvaron hol található, és uh, megtalálja ezt a férfit. És ha valaki valaha már egy udvarlás vagy párkapcsolat születése során mondott rossz választ egy dologra, akkor tudja, hogy miről van szó. Kérdezte a lány, hogy ugye, hogy, uh, tehát, hogy, hogy mi történt, és akkor ő erre azt mondja, hogy ő egy könyvet ír, és egy pszichológiai kísérlet volt, hogy mi történik, ha valaki ismeretlenektől üzenetet kap egy. Idő után nő -e benne addig a, a kíváncsiság, hogy utána megy És ettől a lány szörnyetesen megalázottnak érzi magát, mivel ő is szerelmes volt ebbe a férfiben, mert ezt látta tökre a sztoriba illik. Tehát jó, jó, jó, jó, folytassuk, be folytassuk, folytassuk a cselekményt. A kérdé... csak, csak szabadjon folytatni a cselekményt, ezután ők elválnak, a fiú követi a lányt, és miután utoléri, fölmennek egy szállótai szobába, majd pedig a következő dialógus hangzik el, közvetlenül ezután a bejátszó után, tehát legközelebb azt a szót váltják egymással, de a lány azt mondja, hogy mielőtt elaludtam, láttam egy terítőt le. Esni, egy takarót leesni. Lepedő. Egy lepedőt, mielőtt elaludtam láttam egy lepedőt leesni, mire, a, mire a, a fiú azt válaszolja szeretlek, mire a lány azt válaszolja szeretlek. Na, ilyen a valóság, hogy ezután az eset után közvetlenül egy szállodai szobába mennek szó nélkül, ahol elalszanak, majd ébredés után a lány beszámol arról, hogy látott egy lepedőt leesni, majd szerelmet vallanak egymásnak. Nem, Én nem. Erre mondom azt, hogy ez a rendező hazudik, kérem. Ez a, ez a valóság nem ilyen. Le, lehet, hogy létezik egy ilyen ami több száz éves tradícióra. Ö, ö, nyúlik vissza, az emberek egymás által való legyilkolása, a genocidium is több száz éves tradícióra nyúlik vissza. Hát ez az emberiség történetét végig kísérik. sajnálatos események, hát azt gondolom, hogy ez a filmnyelv is valamiféle ilyesmi lehet. Vagy ez a fajta kulturális kód, hogy így így fejezem ki magam. Rádió Café Van barátod Vétel, vétel Reklám a Rádió Cafén A valódi felejtés A tanulás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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Osztályozunk le ezt a filmet. Kezdjétek. Nehéz leosztályozni, mert azt gondolom, hogy óriási a szórás, hogy ki ki hogy nézi, és éppen mi a hangulatban. Én mondjuk adnék egy, egy, egy négyest, négyest szórással. Az mit jelent? Hát, hogy könnyen lehetettem képzelni, hogy valakinek nyolcas, de azt is, hogy valakinek a mínusz tartományba csúszik. Hát én, én magam egy négyest adnék. Én hetest? Én, én a magam részéről nagyon sokáig gondolkodtam, meg nagyon sokáig küzdöttem a filmfeldolgozása során, hogy így ez ére egy kettest, és végül úgy döntöttem, hogy a jobbikénemre hallgatok, és nem. Nem, ez, ez a film, ez egyes. Azért egyes, mert celluloidon van, tehát felveszi az értéket, felveszi a helyi értéket a tízes skálán, tehát ezért ez egyes, az egyes, azt szerintem pont adekvát ennek a filmnek. Úgyhogy mindegyikötöknek ajánlom, mert igazából ha csak bizonyos számú film, filmet van időtök megnézni, akkor az egyes és tízes filmekkel kell kezdeni.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 az Én Kis Falum című filmről fogunk beszélgetni, ami egyrészt egy, ö, hát most művészfilm, végülis művészfilmként tartják számon, tulajdonképpen... Ahhoz egy film. nem alig unalmas azért. Egy filmvígláté. Nem közönségfilm. Én. Egy kedves, kedélyes, ö, hát egy, egy igazi írzi Mencel. Az, az, az, az, az, az, aki látott már Irzsi Mentsert, a Irzsi filmek annyira hasonlítanak egymásra és uh -huh. magukra és Irzsi Mencerre, hogy így nem is nagyon lehet, lehet máshoz se hasonlítani őket. Talán a Milos Formannak volt egy korai filmje, a Tűz van Babám, az még hasonló. Az is egy mencellel film. Az is egy mencelfilm igazából. A forma, forma még kereste a saját hangját, és mencelét találta meg, aztán neki később Amerikába kellett kimennie, hogy az a saját hippi hangvételét megtalálja, ami szerintem nem jót tett neki. Más kérdés, hogy ez a Irsi Mencell film, ez egy nagyon-nagyon népszerű film, és ami a legérdekesebb, hogy a mi Bán Jánosunk játszik az egyik főszerepet benne, és nagyon jól, nagyon meggyőzően alakít a Parád és színész egyébként Bán János. most olyan alakításokat is hozhatnék, mint a Kukac Matyi példát tőle. nagyon-nagyon szeretni való és jó színész. Szerintem nem ben a filmben uh, alakítja a legnagyobb, uh, tehát egy kicsit ez, én úgy érzem, hogy egy, egy jutalomjáték egy színésznek egy, egy, egy félkegyelműt eljátszani, uh, és, és nem is, egyáltalán nem is mondanám, hogy bármilyen szememben is rossz lenne, abszolút nem, uh, csak kicsit összetettebb, bonyolultabb figurákba szerintem nagyobbat lehet uh, alakítani, de ez, ez, ez legyen az én véleményem, mert egyébként is a filmről majd még egy picit később mondanám el a, a véleményemet uh, Szabolcs, Hát ugye tudni, megint elhangzott egy dolog, amit talán nem mindenki tud, aki nem látta a filmet, hogy Bán János egy, egy félkegyelműt játszik, egy, egy ütődöttet, akit a közösség ott helyben mégis megpróbál valahogy is tápolni, Ogyik. és uh, maga a történet az én kis falum, az egy tipikus, tehát a, olyan, mint a krabál könyvek és olyanok, mint a Menzel de, filmek, ér, de érdekes módon, hogy módon ezt nem faluban... Hrabár írta, tehát, hogy mert, nem, hogy nem, mert a mert Menzelnek, szinte, Menzelnek szinte mindegyik filmét a Hrabár írta, is ezt igen. nem és hogy egy kis faluban, egy kis falu közösségben játszódik, ahol bepillanthatunk a mindennapjaiba, ahol szerelmek, megcsalatások ö, ö, igen, és minden egyéb, ami az életben már tehát a, a TS-ben a, a, a, a munka, akkor a munkakeresés, a jövőépítés, akkor a tanácselnökök, a, ugye ez még a szocializmusról is egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kis szatírát ad, hogy, hogy milyen volt annak a hétköznapjai. Tehát itt a hétköznapok, a mindennapi élet, apró, apró emberek, apró történetei. Csik tudni, mi előtt, akkor csökken a jomás, majdnem a halál. Akkor én is úgy érzem, mi van A Visszerehív, doktor úr. Na, nézd meg az én lábamat. Mi viselsz? Viselem. És a visszát szedsz? Szedem. Melyes? Mi van mi? Ahogy viszem ki a sört... ...valaki oda kiáll, hogy fizetek. Megfordítom a fejem, és nem bírom erre tenni. Az egész testeddel meg tudsz fordulni? Így. Most igen. Akkor ne forgasd a fejt, hanem fordulj meg egészen. Nem mesélj tovább. Nem tudok aludni. Reggel négykor felébredek, az a befelegzet. Ebben a korban ez normális. Én tényétől nem alszom. Na, mi van még? Hmm. Az ízületeim. Hmm. Van úgy, hogy fel se tudok állni. De aztán felállsz. Végül igen. Mert muszáj. Hát akkor ne paraszkodj. Van, aki képtelen felállni. Doktor úr, maga minden lekicsi Én tudom, hogy érzem magam, már nem sokáig húzom. Akasz hirdőt, Nem én. A se tett jót nekem. Akkor zárd be a vendéglőt, és menj el a tengerhez. Dagaj már jártam ott, de kínzott a hasmerés. Akkor menj a tátrába. Nem bírom a magasságot. Ajánlok én neked valamit. Utazz el Berzsimotba. Nézd meg a krematóriumot, és tudni fogod, hová kerülsz. Hm? a következő. Ez a doktor, ez egy imádnivaló figura. Igazából a ez, a, ez a legjobb jelenet az egész filmben mondhatni, az egyetlen jó jelenet. <gül> Igazából a filmnek, a, a film a doktor nélkül hát a felét se érni. Megmondom az őszintét. Nagyon nagyvonal voltál. E e e Ebben a film ennél a filmben most én leszek azt hiszem aki, aki rosszat fog mondani. Ö elnézést értem, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a filmet. Direkt utána olvastam az interneten fórumokba, si a, a 20 éves világhálón, és, és hát csak is kizárólag jó. Jó véleményt, jó kritikát, istenítést, magas pontszámot, ilyesmit találtam, úgyhogy biztos, hogy nem leszek népszerű. Saját anyukám is biztos, ha hallgatjam is, ott meghalakszik, rám, mert ő is szereti. Nagyon mencelnek ezt a, ezt a világát. Akkor lépjünk ki a gyónási fázisból, és igen, igen, a Igen, igen, én, én töredelmesen bevallom, hogy nem, nem értem, hogy ez a film mi, miért jobb, mint a A kórház a város szélénből e, készült nő kapult mögött e, spin-off e, harmadik e, folytatásának a 242. része. Tehát egy, egy persze nem zavaró, tehát én értelemben például senkit nem fog annyira zavarni, intellektuálisan fölhúzni, mint a Veronika, amiről előbb beszéltünk. De de hogy mi ebben a jó, hát ez egyszerűen teljesen érthetetlen. Ez a doki, ez, ez tényleg nagyon vicces, és ez a, ez a dialógus, amit itt bejátszottunk, nem tudom hogy mennyire adta, viszont tényleg nagyon, nagyon humoros, ezen úgy mosolyogtam is, és az összes többi része a filmnek, én úgy gondolom, hogy hát valamilyen szinten komédia, akkor, akkor legalább egy mosoly, legalább egy derűt, egy jó kedvet kellene keltenie, és bár semmi zavaró nincs benne, nem, nincsenek hibák, nem rosszak a színészek, nem, nem Nem, nem nincs elrontva, de egyszerűen dögunalmas és teljesen érdemes. De valamelyest egyetértve veled, azért az hozzá kell, hogy tegyem ehhez, hogy bájos a film, bájosak a hősei, megvan az emberi, az egész. Én, és ez, ez azért mindenképpen mellette szól. Túl azon, hogy tényleg nem egy, igazából nem egy tartalmas, és igazából nem egy frenetikus szórakozás. Nem történik Tehát semmi, de semmi. semmi. De hát ez az én kis falum, ahol nem, csak nem történik a, nem semmi. Nem csak a sztoriban nem történik semmi, benned sem történik semmi. Nem. Hogyha lemész egy, egy faluba, hogy ezt a nagyon csúnya lemész kifejezést használom, de a filmnek szerintem van egy ilyen attitűd, egy picit mindegy. Tehát, hogy, hogy leutazunk le oda a vidékre, ahol még igaziak a dolgok ott eltöltünk pár napot, biztos nem fog történni semmi különös, és akkor ezt megfilmesítjük, ezt a semmi különös. Tehát én számomra hihetetlen ulamas a dolog, és nem szeretnék senkit sem meggyőzni, akinek ez nagyon tetszik, és nem feltétlenül gondolom, hogy nekem van igazam, és ő téved, akinek nagyon tetszik. Én csak azt szeretném mondani, hogy azon párak. Azon kevesek, akik hasonlóan ulamasnak tartják ezt, bátran ne nézzék meg a többi hasonló cseszlovák filmremeket. Ö, hogyha akartok, akkor vitatkozzatok a Linnés már mint ez a véleményével a 06 986 986 os SMS számunkon. az a zene. Ez úgy visszaadja a film intellektuális izgalmát. De annyira jó, hogy ezt mondtam, mert tényleg néha olyan műsorban érzem magam, ami mondjuk, hogyha egy párhuzammal lélek, hogy zenei műsor lenne, és kizárólag indulókról és mozgalmi dalokról lehet beszélgetni. Na, szóval, hogy szerintem ez a film, ez, ez, ez egy zseniális film, tehát tényleg, tényleg nagyon jó film, lehetne arról is beszélni, amiről én, ami általában engem kevés érdekel, hogy ez egy milyen történelmi korban született, és akkor a hogyan ugye így volt cenzúra, még ideológiai elvárások voltak, hogyan fordul a hétköznapiság fele, tehát ilyen vonalon is lehetne beszélni róla, ami mondom, nép nekem nem a veszőparipám, de a különbséget én abban látom, és talán sokaknak még inkább ismerős a szomszédok például, hogy ezekben, a so mert azaz az én nem emlékszem a... A kórház. Tudom, hogy volt és volt ez a bolti áldos, de nem emlékszem. Abba egy... Abba is volt a jelentési... dicséret, a De mindig megmondta, tehát hogy ott azok ideológusok, azok propagandaműsorok voltak. Mindig ugye kiált vágási feri, és mondta, hogy ő beruház az internetben, mert az, az lesz majd jó. <gül> és a, a, szóval, hogy, hogy ilyen típusú dolgok nincsenek, hanem itt tényleg a, a, ezek a hétköznapi történetek vannak megmutatva, és ebbe vannak el nagy emberi tragédiák, hogy Otik fölkerül a városba, ahol pontosan azt a. Nem, hát ez egy, ez egy zseniális novella témája lehetne, vagy, vagy önmagában sz egy hitele novellatéma, hogy ott ott, aki a falu bolontja, a közösség, ugye a szomszéd asszonya főz rá, takarít rá, a bejárnak hozzá egy szerelmes pár, ugye együtt tölt egy kellemes órát, illetve a, a kollega, akivel együtt dolgozik hosszú ideje, ő mindig, mindig kihúzza a bajból, hogyha abba kerül. És bekerül az idegen, életidegen nagyvárosba, ahol elveszíti ezeket a, a támpontjait, vagy segítőit, és, és ott el lehetetlenül a világa. Igazából ilyen, menekül a városba. De ugye azért menekül, mert hogy kinézte a nem tudom, ilyen városi pártitkár az ő házát. És ez, ezért próbálják megvenni. Tehát, hogy ez, ez abszolút sztori. Tehát ez olyan sztori, ami, aminél több nem kell szerintem a sztoriról van szó. Plusz ehhez tényleg az a hihetetlen atmoszféra teremtés van, ahogy a sört, a nem tudom, én hosszú idő alatt kiméri, ugye, hogy a sört a hetedik lépcsőre kell tenni a pincébe vezető úton, mert ott pont jó, mert az gyen már hideg följe meg túlmeleg. Tehát ezek az azért hétköznapi apróságok vagy a parasznéni öntudata, amikor a városi ugye Köszönés nélkül kérdez meg tőle valamit, akkor mondja, hogy hát hogy van ez ma oknál, nem szoktak köszönni. Szóval, hogy, hogy rengeteg ezek az epizódok, ezek mind ö, zseniális hétköznapi epizódok, olyan, hogy, hogyha például valaki ilyet próbálna írni, iszlatos nehéz szalag, hogy, hogy tényleg ezt így hitelesen írni egy ilyen világot és atmoszférát, és szerintem ennek a típusú film művészetnek ez a, a csúcsa, tehát hogy, hogy a Mencef filmek között is azt hiszem, hogy szerintem legalábbis ez viszi a Primete tekintetben. Ide figyelj, Karel! Hogy jöttél rá, hogy a hetedik lépcső a legideálisabb hőmérséklet a sörnek? A sok éves megfigyelés. A hatodikon még meleg van, a nyolcadikon már túl hívös. A elünk szereti az ilyen kísérleteket. Ebben leli egyetlen örömét. Jó napot, doktor úr. Jó napot. Na, milyen volt? Meghatóan szépen is, volt igazán. Adj egy kortyot. Minden ilyen percet meg kéne őriznünk az emlékezetünkben és elraktározni a rosszabb időkre. Üdítően hatna. Azokban a kemény, téli napokban. Fogytán vagyunk a kellemes dolgoknak. De azért van, ami megmaradt nekünk. Gyönyörűek az erdeink, a serünk kimondottan jó. Néha-néha. Ami pedig a nőket illeti. A nők nálunk a legszebbek a világon, Karel. Hol tudnák felvenni velük a versenyt a spanyol vagy az olasz nők? Mindig szlábú. Megfigyelted, mennyi nő jár már nálunk ismertartó nélkül? Igen. Nem rosszívát, mi? Kifejezetten örülök, hogy ilyen hamar meghonosodott itt is. Az idegeimre megy ez a kopácsolás. Fanda! Azért nem kellene ennyire szorgalmasnak lenned. Mit csináljak? Tele vagyok munkával. Sok a megboldogult, kevés a sírköves. Én úgy érzem, hogy mégiscsak volnának bizonyos kifogások ezzel a filmmel kapcsolatban, mégpedig igen a sztoriban megvan a tragikus ö, ö, cselekmény, amely szerint ez a szerencsétlen ótyig fölkerül Prágába és elveszti a közösséget, amely őt tartottam, mert hát tulajdonképpen illetképtelen a srác. De valahogy mégsem átélhető igazán, még sincs meg benne az az igazi tragikum, Nincs kifeje, nem jut kifejezésre az az igazi tragikum, tehát nem, nem, nem elérzékenyülhető a film, nem sírható a film, nem nem kerül hozzánk közel ez a tragédia. Amit hanem az, az egész az egy groteszk. Egy groteszk marad. Az egész az egy, az egy ilyen kedélyes, bájos, sörszagú, falusi, vidám, trombitálós, bukfencezős bőrleszk. Tehát, hogy így igazából ez marad, ez marad. Tehát, hogy így beszélhetünk a tragédiáról, és meg is jelenik benne, csak valahogy nem válik személyesség. Amit a Szabolcs elmondott, hogy a, hogy a hétköznapiság ő, ő, ő, szól stb. stb. azzal nekem elméletileg abszolút semmiféle kifogásom nincsen. Szerintem ebben a témában biztos, hogy lehet nagyon jó filmet e, e, csinálni, e, lehet nagyon jó novellát írni, e, biztos, hogy van is ilyen. E, viszont ha ez, ha ez a legjobb darabja e, ennek a műfajnak, akkor szerintem baj van, mert, mert igazából te, tehát én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy az hogy soha nem neveti el magát az ember egy komédián, hogy nem mosolyog, hogy nem érzi úgy, hogy ez bármivel is e, érdekesebb lenne, mint ha ugyanennyi időt eltöltene e, valamilyen hasonló közegben, e, akkor úgy érzem, hogy kár volt leforgatni e, ezt, a, ezt, a, ezt a nem tudom, 90 vagy 110 percet, tehát e, igazából én azt, azt nem látom, hogy mi, mi, ebben a, mi ebben a több annál, hogy, hogy nem történik olyan sok minden. Két rövid válasz, a, először akkor ide, a, tehát uh, itt a tragéd és komédiait már megfeszülünk a két fogalom között. Tehát szerintem ez pontosan egy ilyen, egy ilyen uh, hétköznapi tragédiákat felmutató, uh, komikus, szatírikus film, akkor szerint a film egyik legjobb poénja, hogy ne tedd azt vissza, mert egyszer meg fogod bánni, ugye a gyufaszáról van szó, és folyton visszatért. Tettem azt mondja, te te... azt mondtam, ez el nekem részesonál. Folyamatosan van egy, van, egy, van egy szereplő, aki mindig rágyújt, és utána a gyufát visszarakja a dobozába. És mondják nekem többiek, hogy te vigyázz azzal, mert egyszer. Megfogod bántani. És, és ugye a, nem tudom, megy ez így szépen elő van készítve a poém, majd nem tudom, egy óra után, ugye visszateszés, egy ilyen TS-értekezeten, begyullad a zsebé, és megy. Annyira ki magamítható, hogy eléggé békét nem, van eléggé a farka. Csak én arra vagyok kíváncsi, hogy. A lobby nem is értette neked, hogy meg ez a számomra. Nem Nem, nem, nem azt az várják kicsit, nem e azt nem értettem, azt nem értettem, hogy ha leégeted a gyufát és visszarakod a dobozba, az miért gyullad meg? Mert begyulladhat, mert még parázs nélkül ez előfordul. Tehát ez előfordul. fizikai kémiai is megy. De igazából nem tették meg. Megint, megint nem volt esély arra, hogy tovább is csak egy mondatnál. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen humoros nüanszok, amelyek lehet, hogy nem világrengető humorok, de, de van, akinek bejön. Illetve ezek a tragédi... én, én ezt, és igazából kikényszerül belem, hogy ezt valami tragikus dolognak tartom. Hogy, tehát egy, egy indulónál, vagy mozgalmi dalnál, és mindegy, hogy három akkordnak a felbontása csak jó hangosan szóljon. Itt ugyanúgy, hogy, hogy hisírni lehessen. Ez nem tudom a hollywoodi filművészet hatása, vagy hogy, a, hogy nem tudom én a neveltetésünk, vagy te a romantikus irodalom túlerőltetett és az iskolákban is petűfűből is csak a forradalmát és meg nem tudom, minek az eredménye, de hogy a befogadói kultúránk az ide ment, hogy patakokban folyik a könnyem, akkor az a jó de film. Ne, ne, ne, nem, Én nem, mondom, hogy nem, nem, beszélt, hogy benne csak van nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Csak e neked nem élhető át, mert szerintem, szerintem az ízlelőbimból ide elhaltak, mert olyan nagy mennyiségben nyomtad már a tömény filmeket, hogy, hogy neked az kell, nagy kis dózisba már nem megy. De, én, de, én, én nekem ez a vélemény. De, nem. Ez egy hát, egy nem szerintem ez egy véresen komoly aha, film. Tehát, szerintem ez a harsány trombitálós vígjáték, ez egy véresen komoly és külkeményen megrázó dráma. Erről beszélsz? Nem, nem, nem de, kell kőkeményen megrázó legyen, erről van szó. A véresen komoly, a véres Az csak már belelovaltam Tehát Ez egy abszolút -e komoly, nem tudom, hogy tehát ennél nagyobb komolysági szint nincsen szerintem. Ennél nagyobb komolyságú szint nincs? Nincsen, csak te véresen komolyt akarsz, te, te fel, mit tudom én, adrenalin adrenalinfokozóan erőset akarsz, te olyat akarsz, ami, ami nem tudom én, nálad komoly fiziológiai hatást vált ki. Ez, ez egy másfajta film. Szerintem ez, ez is lehet jó. Szóval, hogy... hogy Nem, nem, most mit ragozzam ezt? A kedves SMS író azt írja, tehát ez egy kiváló film. A másik SMS író azt írja, nekem a körhinta jutott eszembe, a Fábri hozott ki egy TS drámából ugyanennyivel sokkal többet. Mindezeken túl egy tapasztalt munkatársunk felügyelete mellett fog dolgozni nálunk, és az üzemi orvos állandó megfigyelés alatt fogja tartani. Fentiek alapján kérjük az elvtárs elbocsátását, hogy vállalatunknál dolgozhasson. Én a béke, Koutna. És mi a te véleményed, elnök? Mondanék valamit, elvtársak. Én elengedném. Nézzétek, ő is el akar menni. Pavek, nem hajlandó dolgozni vele. Tulajdonképpen magunk sem tudunk mit kezdeni vele. Elengednéd ocikot Prágában? A mi otyikunkkal? Elengedném. De miért pont ez a féleszű otyik érdekli őket? Ez nem megy a fejembe. Fogadok, hogy a háznak is szerepe van benne. Töltsünk tiszta vízet a pohárba, eltársak. É. A háznak igenis <coughs> szerepe van ebben. Az igazgatónak megtetszett a mi vidékünk és Rakosznyik házát szeretné átépíteni üdülőnek. Ugye megmondtam? Nekem ez ellen nincs semmi kifogásom, járomír. A szövetkezetünk számára is számos előnyt jelentene. Munkerősséget, alkatrészbeszerzést is, gyártanának nekünk alkatrészeket. Én ezt ilyen szemmel nézném, járomír. Csak hogy az a víz, amit a poharunkba töltöttél, nem is olyan tiszta. Hmm. Igazam van Elmondtam, amit tudok. A háznak igenis szerepe van. Miért kellene ezt elhallgatnunk? A búcsúban nemrég azt mondtad nekem, hogy a forgóban más a morál, mint a városban. Úgy mondtad, romlatlan, igaz? És most képes lennél feláldozni ezt az együgyi fiút. Már ne is haragudj, bár romlott városi fiú vagyok, de azért ez még nekem is sok. Nagyon igaza van neki! Nekem ne prédikáljon a morálról, az, aki képes feldúlni egy családi fészket! Nagyon igaza van! De ez nem tartozik ide! Most Rakosznyikról beszélünk! Áruld már el, mi van e mögött, mielőtt elvesztem az irántad érzett tiszteletet. A saját magad iránt érzett tiszteletet veszítsd el, édes fiam! Sajnálatra méltó bárdolatlan alak vagy. Ezek voltak a pontosan csak elnézést, hadd mondja, pontosan mi történt, a hallató is értse. De én nyertem, hogy a... itt e, van az, mikor a TS elnökre nyomást gyakorolnak politikailag, hogy ottikot igenis engedje fel a városba, ahol egy nagyon jó állást találtak az ő számára, és így megüresedő házat meg tudja venni a városi pártitkár. Szerintem ezek voltak azoknak az évtizedeknek a tragédia. Ilyen típusú történetekkel volt tele mindenkinek az élete. Ez volt a létező szocializmus, ez volt az a valóság, amelyben mindannyiunkat Éltük, és ez volt a, a, a, ezek voltak azok a, a kis kompromisszumok, amelyeket egy másik műsorban nagyon, az nagyon egyetértek. Valóban, kis, ez egy kis szabású film. Kicsi kompromisszumok, kicsi hősök, kicsi drámák, kicsi de sírás, kicsi nevetés. nagyobb szabás egy dolog, ahol dönteni kell, hogy most nem tudom, én becsapódik egy asteroide a földbe, hogy akkor szétodbontsuk, és szóval, ez egy másfajta konfliktus, de én azt mondom, hogy ez hiteles. Tehát ez nem vált ki a nézőmű hatás, de ezek volt A valós élet konfliktusai nem elegek, De, szerintem akkor ott van a probléma. Igen, csak szerintem a való, a, inkább lehetne valós dráma, hogyha nem lenne mögötte folyamatosan ez a Sramlizene, meg az a Sramli hangulat. Talán, mintha a rendező nem, a, nem annyira akarná ezt a nagyon hiteles, nagyon valós, hanem sokkal inkább ezt a groteszk karikatúra szerint. Persze, akarná. mert groteszkben éljük meg ezt. Tudnék, hogy ugye főleg a cseh nagyon erősen német hatás, sörkultúra, sramli kultúra. Pontosan ez van, hogy miközben omlik össze a világunk, a közben szól a Sramlizene. Hát azért ne olyan ez, az az ez egy világ összeomlásáról szól, ez a, a film. A sörkultúráját hatásozzuk le, elnézést. Nem, nem, az a világ, egy, egy, egy kontinens. Jó, akkor adjunk, adjunk ennek a filmnek három osztályzatot, ha szabad kérnem tőle. E, annyit még, hogy a záróképsor az menthetetlen szerintem, minden szempontból. Ahol ott, ő, ahol ott ö, ugrálnak, ugrándoznak? Igen, mert az, az a, a minimális tragédiát is kiöli és gicsé deformálja. A, mi az élményed Szabolcs a végén, ahogy ugrálnak ott? E, igazából én, én így összességében erre is egy négyest tudnék adni, de azért, mert nagyon nyitott vagyok. Te bizonyítasz ezzel a négyesten. És hát a vulkánónak és a vízözönnek adtam kettest, és azért annál tényleg kisebb Na. szenvedés volt végignézni. Na, Szabolcs? Nyolc. Te nyolcast. Hát én egy ötöst adnék ennek a filmnek, szerintem ez a film ez egy roppant átlagos film, tulajdonképpen nézhető, de semmiképp sem nézendő. Kaptunk két t az egyik azt írja. Várjatok csak, mondjuk, hogy kelet-európai alkotások része, közös múlt hatása, mert egyszerűbben befogadjuk az úgymond nélküli nyugati filmeket, például a por, stb. Értitek? Nem. Én értem, nem tudom a por mi. Az is egy, az is egy ilyen nélküli nyugati film. Igen, de nem, nem Azt mondja az SMS író, hogy könnyebben befogadjuk a nélküli nyugati filmeket, mint a nélküli keleti filmeket? Igen, mert a kelet-európai alkotások, a közös múlt és a Tehát akkor, Mert abban belelátunk valami Bele. sztorit? Igen, valami ilyesmi. E, egy, egy megjegyzés, hogy én a Wikipédián azt, azt hiszem, a Wikipédián azt olvastam, hogy a Veronika kettős életének a jelent egyik nagyon népszerű értelmezése, hogy Lengyelország föláldozása a nyug, nyugatta nyugattal szembe, és egy ilyen történelmi kontextus Rapja ezt a történet. Ezért még arról volt, szó, hogy semmi társadalom, meg ilyesmi társadalom társadalom. De nem mutassom, hogy a, a gyűrűkurában is láttak ilyen allegorikus hitler. Ja, szerintem ez az arcsó. A Veronika az olyan hogy abban muszáj látni különben, hogy értelmezed. Szerintem ez adabban. arról szól, hogy, hogy képtelenek vagyunk, e, itt Kelet-Európában nem ilyen ilyen Olyan politikai összefüggéseket belelátni a dolgba, miközben nagyon sok történet inkább csak személyes, és, és, és nincs benne az egyébként. Ez egy gyönyörű Azt mondom, hogy általában képtelenek sokan, meg hogy úgy, úgy van egy erős hajlamunk erre. Van de vannak, egy... aki képes. És Mikor van, a vagyunk... is. És a pont fordítva van. De hát egyébként az nagyon érdekes, terötépia. hogy a, az abban, hogy nem emlékszem a szereplőkre, de valami magyar írónak egyszer mondta egy nyugati író, és ő mesélte a magyar, hogy, hogy, hogy mennyire irigykednek a nyugati írók, ez még a 60-as évek, 50-es, 60-as évekből volt a keletiekre, hogy, hogy nekik van, van, van miről írniuk, van téma, vannak van nagy sérelmek, van szenvedés, van nyomorúság. Igen. Van itt még egy esemes. Hali, eddig boldog voltam veletek való egyetértésemben, de most csalódtam bennetek. Nem értitek a lényeget, sajnos. Zárójelénk én kis barna üdvözöl minket ezekkel a szavakkal, de hát könyörgöm, hát vagyunk itt mi egy páron, itt van, itt van például szabolcs, tehát kedves barna úgy tűnik, hogy te Szabolcsal értesz egyet, tehát, képviselve van itt a te véleményed ne aggódja. Illetőleg van annak szerintem valamilyen veszélye, hogyha az ember olyanokat hallgat folyamatosan, akikkel akár politikailag, akár esztétikailag egyetért. Na, de ezt, ezt mi fölborítani, és ö, könnyű lenne egyébként olyanokat mondani, amelyeket a elgondolt hallgatóságunk ö, heves fejbólugatásokkal nyugtázna. Én lehet, hogy baromságot mondok, de speciál, hát, hát, hát, hát ha érdekes az, hogy valaki egészen más gondol, akár teljesen ellentéteset is gondol egy filmről, és én szinte biztos voltam benne, hogy a hallgatók egy jelentős része az én kis falumról más gondol, mint én, megengedem, neki van igaza. Lát, ez egy kult film. Hát egy kultfilmről rosszat mondtam. Na hát most mondd meg. Volt már ilyen is. Nem lesz, lehet, hogy millió, ny millió értelmezési, hogy a, tehát hordozunk valami készséget, valamit a előző olvasmányainkat, stb. Ez lehet generációs konfliktus. Te nem vagy ugye annyival fiatalabb, abszolút. Viszont lehet, hogy valójában lélekben sokkal fiatalabb vagy, és mondjuk neked, a, a, nekünk a megáll az idő nagy kultuszfilm. Azt lehet, hogy aki, ma, igen, de lehet <gül> hogy aki ma tíz éves, őnek is semmit nem fog mondani. Ezért jó, Ez hogy vagyunk.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 De nem, de nem, tehát akkor, akkor körbe megyünk, akkor azt hiszem, hogy mindegyik film valakinek nagyon-nagyon bakot lőtt. És Talán majd a negyedik. És akkor, akkor ne, is, ne is legyünk rejtélyesek, hanem mondjuk el, hogy a Titkok és Hazugságok című film az a harmadik film, amelyről beszélni fogunk. Robinak állati nagy kedvence. Szabasnak ezek szerint nem tetszett. Én inkább ez, ez, ez esetben is Robi, Robival tartok a véleményembe. Ha az állati nagy kedvenc az nálam nem is áll fönn, de szerintem egy igen jó filmről van szó. Robi, neked miért nagy kedvenc az a titkok és hazugságok? Szerintem a titkok és hazugságok az egy csodálatos film. A Mike Lake rendezte, aki az egyik legjobb angol rendező, igazából a Stanley Kubrickot, meg a, meg a Alfred Hitchcockot lehet még említeni, mint jó angol rendezőket, a Mike Légen en kívül, többé-kevésbé. És hát ha a Mike Lig is egyfajta fejlődéstörténetem megy keresztül, azért nagyon sok rendezőnél meg lehet figyelni, hogy felpuhul. Tehát a Woody ellennél is fel meg lehet figyelni, hogy azért a filmjei, ahogy így öregszik, így mostanában már azért. Csegevára is, ha túlélte volna, akkor valószínűleg majd egy ilyen puha elhízott. Nem olyan biztos. Kubai diktátor lenne. Talán nem világos, hogy nem élte túl, de ő nem is filmrendező legalább. Szóval, hogy így fel, felpuhulnak, és így egyre, egyre valahogy optimistábbak, egyre vidámabbak és egyre felszínesebbek lesznek. Én ezt a Woody legalább legalábbis megfigyeltem. Ö, és, és megfigyelhető a Mike leag is a Mike Leag az a régen a olyan nagyon és szinte már-már már öncélúan nyomasztó filmeket készített, mint a mezítelenül, most kifejezetten művészfilmekről filmekről van szó, vagy legalábbis szerintem ebbe, ebbe a halmazba sorolhatóak aztán Aztán mostanra meg már az éppen most bemutatott Hajrá Boldogság című roppant felszínes, és egyébként szerintem nem egy rossz filmről van szó, de mindenféleképpen egy nagyon ilyen üde, könnyed és vidám és nem túlságosan mély és nem túlságosan katartikus filmről van szó. Amit te felpúlásnak hívsz, azt sokan beérkezésnek hát, is hívhatnák. Egyre, egyre könnyedebb vagy egyre optimistább. A sokféle... fiatalok lázadását felváltja a középkorúak családalapító és ilyen módon egy picit optimistább szemlélete. Sok, sokféleképpen lehet ezt nevezni. Most én azért szeretem nagyon a titkok és hazugságokat, mert ez valahol a középen van. Tehát valahol a fejlődési vonalban pont, pont megtalált engem, pont eltalálta az én ízlésemet. Egy nagyon-nagyon lelkizős filmről van szó Egy nagyon-nagyon személyes, az emberi kapcsolatokra fókuszáló filmről van szó, euh, amiben ami egyszerűen egy egészen kiváló film, annak ellenére, hogy nincsen benne semmi társadalomkritika, annak ellenére, hogy nincsen benne semmi politika, hogy semmi nincs, ismi, szerintem legalábbis dehogy nincs. nincs igazán. Dehogy nincs, dehogy nincs. Úgy gondolod, hogy van. Hát, hát akkor te... majd, majd erről is beszéljünk. Itt Mondjuk egy... el a történetet, mert megint senkinek nem lesz kapaszkodója. Át, igazából egy, egy két családnak a történetéről van szó, akik, akik hát így szegről, végről, rokonok. És az... E, Mondd el? Te. Igen, csak azért, mert, le, mert mindig én szoktam, és akkor csak a szerepemet no. nem tudok lemondani no. erről. Tehát egész egyszerűen egy testvérpárról van szó, akik közül az egyike, tehát egy középkorú testvérpár, az egyik a nő, ő egyedül leveli a lányát, aki a társamnak, hát mondhatjuk, hogy a pereménél magányos, és a film elején aztán lesz valaki. -e. A lánynak is egyébként utcaseprőként dolgozik, ö, a lány, a lány és az anya úgy tűnik, hogy hát egy boldogtalanul élnek ott egy kis romos vagy piszkos boldog talanul. Tehát nem kicsi boldogtalán. Nem, nem, tehát nyomorúságosan élnek. A jó él él viszont a fiú testvér, aki ö, aki egy fényképész, és boldogok. fölépített egy fénykép üzletet, de ő nekik is nyomorús az életük, mert gyermektelenek. És nem is lehet és is és a... nagyon-nagyon jó módban élnek. Tehát az egyik család nagyon-nagyon-nagyon szegény, a másik pedig rendkívül gazdag. Vagy hát nem is azt hát... mondanám, hogy, hogy fényesen gazdag, de felső középosztályos jólétben élnek. Igen, igen. És a történet kezdetét és végét az ő nyilván hosszabb történetükben az jelöli ki, hogy megjelenik egy fekete, tehát egy afro gyermek, egy nő, igazából egy, egy szintén majdnem középkorú nő, aki a lány testvérnek a lánya, aki örökbe adott a megszületése után, és ő megkeresi az anyját, aki ebből mondom a, testvérből, a testvérpárból a, a nő, és fölveszi velük a kapcsolatot, és a végén egy családi összejövetelen, évek után van egy ilyen összejövetel, ott, ott ki, kiderül, hogy az egész Kiderülnek család a mektülle, és, a és a titkok és a hazugságok lelepleződnek. Ö, hogyha az, ti kedvelitek az olyan filmeket, amelyek amelyek szeretnek lelkizni, de nem jellemzően nyáladzanak, akkor én nagyon tudom ajánlani nektek ezt a filmet, mert, mert nagyon kevés olyan film van, amelyik erre képes, ez nagyon-nagyon erős katarzis az, amit az, ami a végén átélhető, és azok az emberek, akik így igazából mindenféle kifogások, meg mindenféle öncsalások, meg, meg, meg félelmek, meg szorongások, meg gátlások, meg komplexusok között így tengődnek az egész film során, azok a, a, ők így valahogy közel kerülnek egymáshoz a film végére És leomlanak azok a falak, amelyek elválasztják őket, és mindenki a maga módján valahogy meg tud nyílni a másik iránt. És ez szerintem ilyen nagyon-nagyon bensőséges és nagyon katartikus. és Ma délelőtt újra megnéztem ezt a filmet, hogy egy friss élmény birtokában tudjak beszélni róla, és hát így nagyon potyogtak a könnyeim a film végén, és igazán elérzékenyültem látva azt a fajta érzékenységet és azt a fajta bensőségességet, amelyet tanúsítani tud a rendező. Szerintem egyébként egy nagyon jó film tényleg élvezett nézni, bár Robi azt mondta rá korábban, hogy művészfilm, ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen nem unalmas. Ezt az én provokatív definíciómat alkalmazom, de egyébként a viccet félretéve sem tartom igazában véve egy tipikus európai művészfilmnek, A, a történet az sokkal inkább hasonlít az 50-60-as évek amerikai drámáira, amit a Robi e, nagyon szeret, és ezért biztos, hogy, hogy talán ez, ezért is tetszett ez is, e, ha ilyen e, egyszerűen egy társadalmi sztereotípjává degradálhatnak téged. E, Csak nyugodtan. A, a, a másik, a formai része, az is inkább szerintem az amerikai független film, ugye ott ez a fogalom, ami inkább jellemző, nem a, nem a művész és, és commerce, tehát inkább a stúdió és független, inkább annak az eszköztárára hajaz, egy kicsit olyan, mintha amatőrfilmes lenne, az, a színészek annak ellenére, hogy hát itt többeket Oscar díra jelöltek, annak ellenére olyanok kicsit, és nem, nem ez a valóság, mintha amatőrfilmesek lennének, Mint amatőr színészek lennének, nem azok, még egyszer mondom, de, de van ez egésznek egy olyan, olyan jellege, a kamera használata, a színek, tehát minden olyan kicsit, talán azt is mondhatnám, hogy szándékosan gagyi, de ez csak annyiban szándékosan gagyi, amennyiben az a közeg, amiben játszódik, egy nagyon-nagyon kevésén magasztos közeg. Nekem nagyon tetszett a film, viszont a vége, amelyen teljesen érthető módon sírt a Robi, azt szerintem már, már előteljesen túl kerek, mondhatni gicses, tehát nagyon szépen föl van építve tényleg a történet, nagyon hitelesek számra a konfliktusok, nagyon remekek a párbeszédek, a barbecue jelenet az, az tényleg annyira el van találva, hogy egy családnak a feszültsége úgy kijön, hogy egy szó nem esik semmi feszültségről, csak a csirkéről és a munkáról de ezek után egy olyan lekerekítése következik és annyira be van fejezve és annyira gömbölyű a vége ami már engem kicsit vagy nem is annyira kicsit taszított ez nem tudta elrontani az egész filmnek az örömét de, de engem megmondó őszintén zavart talán nem is lövöm le ezért a poént hogy mi a vége és ha valakinek tetszik a vége és a boldogságtól is egy picit szívesen pityeleg akkor biztosan neki tetszeni fog Az a, az a nagyon, nagyon jó ebben a filmben, hogy, uh -huh. hogy a figurák azok ilyen mind-mind-mind azok nagyon ö, ö, sérültek, és mind-mind-mind nagyon, nagyon szerethetővé tudnak válni a film végére. Mai, föltárulnak az érzékeny pontok bennük is, és, és tényleg kis emberekről van szó, és a Mike Leigh-nek a filmjei általában kis emberekről szólnak, és ez nagyon koncentrál az emberi kapcsolatokra, meg azokra az elmondott, és főleg elhallgatott dolgokra egymás között, és mivel, hogy mindannyunknak van családja, és mindannyian családokban élünk, legalábbis én ezt nagyon remélem, ezért aztán nagyon-nagyon sok ismerős motívum, vagy ismerős helyzet, vagy ismerős elhallgatás, vagy elnemmondás, vagy, vagy ki nem mondott szó az, ami a filmben ö, ö, elhallgatásra talál. Nekem az alapvető probléma ezzel a filmmel az, hogy a, tehát ahogy mondjuk a, a politikában van valami olyasmi, amit úgy hívunk, hogy demagógia, ugyanígy a művészetben is van egy van egy ezzel analóg jelenség, amit talán a, a didaktikusság, meg a gics fogalmai szoktak így körülírni. Ö, Szerintem ez, ez a film az abszolút bűnösebben. A probléma az az, hogy, és ezt igazából én például a magyar filmmel nekem alapvetően ez a bajom, hogy, és ezt nem értem, hogy nem tanítják meg, hogy vigyázni kell arra, hogy a nyomorúság és boldogság arány az, az, a, az milyen legyen. Hogy az az arány nem borulhat amilyen. föl ahhoz képest, amilyen a világban, mert, mert hiteltelenné válik a film. A Ennek a, ez egy, kapásból ez egy, ez egy ilyen leleplező film. Az ilyen leleplező filmekkel nekem mindig is mindig a verzión voltak a nagy-nagy gesztusokkal, nagy teáteres gesztusokkal. Ugye leleplező azért mondom ezt, mert titkok és hazugságok derülnek ki. Még a hangzik ráadásul. Igen, ügyetlen, ügyetlen hogy elhangzik. Tehát a... ezt, ezt, ezt, ezt el kell ismerni. Robi azt nem, mondja, nem én, ez... én sem örültem, amikor az egyik szereplőnek, konkrétan a Morisznak a szájából elhangzik, hogy titkok és hazugságok közt élünk. Ma mindannyi egy filmnek azt hiszem, hogy elhangzik a szövegében a címe, Nem 100%-ig biztos hogy van. De, a, tehát hogy, hogy uh, itt is mondom, nagy teatrális gesztusok vannak, és ahogy Robi mondta, mindenki, mindenki nyomorult, mindenki, gyakorlatilag tényleg nincsen, még, még az a szerencsétlen lány is magányos, ugye, aki, aki az anyját keresi, tehát mindenki szív, mindenkinek tragikus a sorsa, és ez, ez alapvetően hiteltelné teszi, mert egyszerűen nem ilyen, a, nem ilyen az emberi létezés, tehát nem így működik. Még akinek nagyon nyomorult az élete, az is valami vannak. Tehát vannak, mikor a haveroddal elmész vagy szóval, hogy bár mi van. Hát azért a fényképésznek e... ott van a fényképezés, amiben bizonyos értelemben nagyon ügyesen. És ilyen fényképezés jelentek vannak. Egy Ugye boldog tehát nyomorúságos és nyomasztó az a, a de, munkája de, is. De, de nem vagyunk, olyan sérültek vajon? Nem szenvedünk mindnyájan no, a hétköznap. Mind, mindannyian szenvedünk, de mindannyiunknak van boldog, boldog pillanatai. Ez a film pedig csak a nyomorúságot csinálja. És, és ez egy tudatos most... alkotói döntés azért, hogy nagyobb fokú hatást váltson ki. A demagógia, analógiája, didaktikusnak, illetve szoktak nevezni a művészetekben. Jó, de ö, szerintem ez azért nincsen teljesen így. Például, amikor a ö, fekete lány az ő barátnőjével beszélget, akkor akkor egy csomó olyan dologról van szó, hogy például a lány, az a lány például tökboldognak boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik, most szexelt egy, nem tudom én, egy nagyon jó éppen két napja, és nagyon élvezte. Hát a másik lány persze szomorú, most halt meg az anyja két napja. Hát két két, két Igen? Hát igazából ez indítja útjára a cselekményt, hogy meghal a lánynak az anyja, és hát akkor úgy dönt, hogy megkeresi a biológiai anyját. E igazából egy rossz, egy, egy rossz házasság, amely, a, a, amely a, nyilván a gyermektelenségtől szenvednek a felek. Egy borzasztó rossz anya-lánya kapcsolat, ami hát... Egy nem kívánt gyermek, és igen, a nem kívánt anya. Igen, és az, hogy ugyanakkor ezt képesek megtörni. Tehát nem csak a boldogtalanság van benne, ez csak az alaphelyzet, mert igazából, amikor az anya és lánya megtalálják egymást, és, és, és elindul köztük egyfajta közeledés el, szeretetéség megpróbálják el, igen, megpróbálják sajátítani ezeket az anya lánya szerepeket, de hát igazából nem működik és igazából barátnőkként tudnak csak funkcionálni, ez is egyfajta boldogság tehát, hogy ahol a szükség, ott a segítség ahol a boldogtalanság, ott van a vigasztalás és ez mind-mind megjelenik a filmben, úgy gondolom hogy nem egy oldalú, az, hogy az alaphelyzet a dolognak a A szorongás és a fájdalom, az egy, az egy helyzet, az egy állapot, ami úgy gondolom, hogy, hogy az életben is megtörténhet, tehát én ezt nem vélem hazugságnak vagy meg Jól csinálja a so rendőr. Szóval azért nagyon, nagyon sokat számít, én azt gondolom, és nagyon gyakran a gicset a nem gicstől, nem azt különbözteti meg, hogy nincs aránytévesztés, hanem szóval ha valaki valamit jól csinál, az nagyon sok mindenre mentség. És hány, hány olyan nagyszerű művész van, akit, hogyha leírunk, akkor gics, de amikor csinálja, akkor annyira jó, hogy ez menti az egészet, zenétől kezdve. Szerintem át. nincs ilyen. Oké, okay. <gül> erre mondom. egyébként külön lehetne vitatkozni. Amit még szerettem volna mondani, hogy, hogy ugye a Robi kérdezte, hogy miért mondom azt, hogy társadalom kritikai él. Igen. Hát nagyon szépen megvannak fordítva benne a szerepek. Tehát az afroamerikai e, lány az, aki művelt, aki úgy beszél, hogy, hogy úgy viselkedik, ahogy egy művelt. A Mónika is művelt. Mónika egy bunkó szerinted? Arról, egy be... egy a utcasaprő egy utcasepről lánya testvére, igazából a fekete lánynak. Én nem, ar nem arról beszélek, hogy egy, ő egy, viszont egy bunkó. én úgy gondolom, hogy a. a szokásos társadalmi stereotypek meg vannak fordítva, a. és az a az apja most nem mondom, hogy egy kicsoda, de De, szóval de ez nem biztos, hogy célzatos. Érted? Tehát ez, ez, ez hát ez lehet, hogy kockadobással találtak de nem, ilyen. Mondanak, de, az, de miért az életben nem kockadobással e, e, történnek ó, de igen. meg Akkor a, ez a legjobb alszatói módszer. Tehát de nem, nem az de. Gondol, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül tudatos. Tehát, hogy az életben is jó, előfordul. Jó, jó. Olyan, hogy igen, is van, mondjuk talán egy, cigány, van egy, cigány, van. Cigány, van egy cigány, van egy cigány, aki műveltebb, mint egy fehér. Ilyen előfordul, bár a, a, vagy ö, iskolázottabb, bár az általános az nem ez. De most az, hogy jön ide. Az élet is ilyen, mint ez a film, hogy előfordulnak ilyen egy kritikus. Hát te szerinted ez alapján legalábbis? Igen. Öhm, általában. Tű. Barna megkövet minket, azt írja, a hali igazatok, van, ti mindönálló egyéniségek vagytok, él egy filmidézettel. Köszönjük bárna. Igen. A hajrá boldogság nem film, hanem büntetés írja nekünk az SMS író nem sokkal később azt írja, hogy a titkok és hazugságok is büntetés. Hát euh, én legalábbis nem így gondolom, de hát mindenki meg Akkor a saját eddig három büntetés, életem. ami egyben három jutalom, az eddigi három film. Tök jó, mert, mert mindenki kivásztja, hogy büntetni, vagy jutalmazni akarja magát, csak nem tudja előre, hogy melyik filmet, de most egy picit segítettünk. Robi a legnagyobb írja Gábor, köszi az Imbrüst a múlt hétről, nagyon nagy volt. Fizikailag mindenféle. Készítve nélképp igaz. Na, Hát ezt, ezt én 8-asra osztályoznám, a hiányosságok ellenére. Hát ez egy nagyon imponáló osztályzat, én nem is gondoltam, hogy ilyen magas érdemjegyet kap tőled. Tudod, Szabolc... én osztom a tízeseket a jó filmekre. Szabolcs? Én sem se tud, szoktam kommentálni a jegyet, de most igen. Ö... Ez, ez is olyan film szerintem, ahol nagy kanállal, ugye volt egyszer ez a fűszer metaforába csúsztam, vagy analógiába, tehát itt is nagy kanállal van belemérve, és a bors, meg minden, ami marja a szájpadlásod, és ez nem az én stílusom, hogyha egy ötös. Hát én azok közül a filmek közül, amiket művészfilmnek vélek definiálni. Azokat a, azok közül a filmek közül én nekem ez az, ez az abszolút kedvencem, tehát szerintem ez a, ez a talán legjobb művészfilm a szó igazi értelmében, amit valaha láttam, úgyhogy én ennek egy 9 adok. Kövészfilmekkel foglalkozó adásunk utolsó darabjához érkeztünk. Ez egy újabb Almodovár film, melyel Almodovár legnagyobb magyarországi rajongójának, Szaborosnak próbálunk kedveskedni. Ez a Beszély hozzá című e, színes spanyol film dráma, még 2002-ből, amely e, két férfinak. E, Beninónak és Márkónak valamint két alvónőnek alicia és lidia a története két szerelemnek a története Lidia szerelme, Márkó és Alicia a szerelme, Beninó vagyis egy... van fordítva Igen, igazad van, ne, pont már tartom kitérni, hogy ezek nem feltétlenül kölcsönösek ezek az én, érzelmek. Én, és pont azt az, az irányt mondtad, amelyik Pont a rossz irányt annyira. mondtam, de szerintem az egész egy tök rossz irány. Tehát, hogy így a, a kómában fekvő nő beszerelmesnek lenni, vagy a kómában fekvő nővel szexelni, vagy a kómában fekvő nőt elvenni feleségül vagy a kómában fekvő nővel szakítani, vagy a kómában fekvő nőhöz beszélni, Szóval ezek nem biztos, hogy normális dolgok. Ugyanis a film pontosan ezzel a, a dologgal foglalkozik, ezzel a, ezzel a furcsa kölcsönö, kölcsönö, kölcsönöstelenséggel. Kölcsönösséget nélkülőző. A, a kölcsönösség hiányával. Almodovára jellemző, hogy keres valami nagyon mocskos, pervers dolgot, és abba jól beleássik. Ahogy, ahogy a legutóbb is beszéltünk róla, hogy a hogy a, a, a, a, a, a Trágya dombon keresi a gyöngyöket valami ilyesmi történik itt is, hogy keres valami borzasztóan pet, beteg, elfajult, perverz dolgot, és abban talál valami nagyon szép, valami nagyon örök, valami nagyon emberi, valami nagyon bensőséges, valami nagyon mély, valami nagyon személyes megélést, ami nagyon szerethető és nagyon átélhető és azonosulható a néző számára. És itt is ez történik meg Beninoval, aki Javier Kamara, aki a, akinek beszélő neve van, mert hogy azt jelenti, hogy ártatlan? Valami ilyesmit ártalmatlan vagy valami ilyesmit. Én még mondja nem... is magáról, hogy ártalmatlan vagyok így el is hangzik konkrétan, amikor azt mondja, hogy Benino vagyok, egész konkrétan. Sajnos nem tudok De Amikor bemutatkozik, akkor, akkor mindjárt jellemzi is magát a srác, egy ilyen srác. Egyébként ez a film aztán végképp nem művészfilm abban az értelemben, ami egy hülyeséget így az adás elejé óta próbálok erőltetni. És az folyamatosan, hogy, hogy, az, van, unalmas, hogy az unalmas. Hogy az unalmas és, és öncélú. Tehát ez, ez a film ez, ez végig szórakoztató, nem abban az értelemben, hogy dőlünk a röhögéstől. De, de nem is át, mint mondjuk Alicia vagy Lidia. Így van, akik Kómában vannak tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó sikerült, nagyon érdekes és elgondolkoztató film számomra egyébként nem, erről a, nem ezekről a szerelmekről szólt leginkább de hát jó jó művészeti alkotás bizonyára több olvasattal is rendelkezik, nekem Márkó nekem volt a főszereplője abszolút a filmnek ő, ő az aki aki nagyon boldogtalan és az ő barátsága Beninoval talán számomra egy fontosabb szál, nem kell itt persze versenyeztetni a fontosságát az értelmezéseknek, de ez volt a, talán a legérdekesebb és a leg, legemberibb része a dolognak, legalábbis ez, ez, ez töltte le. Én nem szoktak közelni, de hadd mondjam el megint a történetet, mert már mennek a nevek, és szerintem Epedre sokan válik. nem tudják, hogy kit akarnak, Tehát hogy a Márkó, az emlegetett Márkó, ő egy új, újságíró, aki szerelembe esik története. Lídiá. Lídiával, Lidiával valaki egy matador nő, torrádornő, torrádor nem tudom a különbséget. De igen egy. Alak, <gül> torrádor nő, közöttük alakul egy szerelem, mindkettőknek van egy régi nagy szerelme, és a, a, amely, amelyek tehát nem jól sikerültek, és a végén, Lidia visszatérne épp az új szerelméhez, ezt megmondaná majd Márkónak, amikor is egy Bika viadalon őt, egy Bika fölöklelés kómába esik. Ekkor bekerül abba az intézménybe, ahol Benigno és. A, a, Alicia. Alicia. <gül> vannak ebben a kórházban benigno egy ápoló, ami tudtommal, vagy én angol párhuzammal jóindulatúnak gondolom a, a, az elnevezés, mint van a Malignus szerintem latin eredetű szó, tehát indulat és rossz a daganatokra mondják angolul úgyhogy hát ez az az árt, igen, azért mondom, hogy jóindulatú mert ő jót tett Ezzel így, tehát még lehet erősíteni az értelmezést, de mondom, ez csak sejtés a részemről. Tehát aki Alisziába szerelmes, még amikor Aliszia pedig kómában van ott, és benig van az ápolója. Ő már mielőtt a autóbesete történt, az azelőtt szerelmes volt bele, és ott ápolja, és gyakorlatilag egy ilyen nem egészséges lelki viszonyban van ő val akit egy ponton van úgy sejtjük, hogy megy erőszakol, és ennek következtében Alísszia terhes lesz, és a szülés során a, a magzat meghal, viszont a fölébred, és utána visszatér abba a a korán tanult, és a utolsájátek egyikében, amit nem mondok el. Na most az a kérdés, hogy itt ez a, ez a nem jelőszak, tehát hogy, amit a rendező folytat, az az, hogy szembe helyez minket, szembe fordít minket az alapvető a primer reakcióinkkal. Tehát a primer reakció az, hogy mi, micsoda, miféle állat lehet ez, aki aki megkefél egy kómában fekvő nőt. És aztán megismerjük ezt a beninnót, és kiderül róla valami egészen más, mint amit az első felindulásunkban gondolnánk erről. Tehát, hogy valahogy szembefordít azokkal a sztereotípiákkal, vagy azokat, azokkal a zsigeri, reflexzerű ítélet, ítélethozatalokkal, vagy azokkal a fajta mechanizmusokkal, amelyek, amelyek működnek bennünk, egy ilyen egy sztorit halva. Absz abszolút nem értek egyet, tökéletesen nem értek ezzel egyet, én szerintem nem, for nem fordít ezzel szembe, egyáltalán nem mondja azt a film, én úgy gondolom semmilyen szinten, hogy ez helyes, nem. vagy elfogadható. De ki mondta, hogy helyes vagy elfogadható? Arról van szó, hogy Benino gyűlölhető-e? Itt erről van szó. Hát, én, én úgy gondolom, hogy, hogy az egy nagyon primitív dolog, hogyha valaki egy bűncselekmény elkövetőjét gyűlöl, tehát az a, a elítél, erkölcsileg elítél, gyűlölni, hát nem tudom. Így kérdezem, Na mindegy, az a kérdés, hogy ben Benino vele. erkölcsileg elítélhetően. Egyértelműen igen, és a film is azt mondja, hogy egyértelműen igen. A film, a, a film, én úgy gondolom, én illa. úgy olvasom, én úgy értem. Én, én úgy gondolom, hogy Benino annak ellenére, hogy egy ilyen borzalmas dolgot tesz, ő önmagában véve ártatlan, és amit tesz, hosszabb távon tágabb értelmezésében az is jó. Abszolút szerintem ez félreértés a filmnek, hát, és szerintem egyáltalán nem ezt mondja, de, ez de, de, de ne, ne folytassuk ezt a, a vitát, áltatlan? mert szerintem ez ő, egy kritikus kérdés, olvas, olvasat. Szerintem, létez, szerintem ez egy fontos kérdés, és miért ne folytattánk ezt a vitát, és miért ne adnánk szó szabosnak? Én én azt gondolom, hogy alapvetően a, tehát minden a, a megértési mechanizmus az igenis úgy van, hogy akivel azonosulni tudsz vagy azonosulást kínál föl a mű, ott az valami fajta feloldozás, hiszen te megértő leszel azzal, amit ő elkövetett. És ilyen értelemben az, az alkotónak igenis van felelőssége abban, hogy mivel kínál azonosulást. Szerintem valóban van egy ilyen, hogy, hogy igazából. Ö, ö, tehát, hogy, hogy felment. tehát jó indulatú, jót tett, benigno azzal, hogy közösült. Aliciával, aki így fölébret. Jót cselekedett vele. De és aztán van egy, szándéka, van egy olyan van. egy olyan Ez tudom, ez olyan, amivel most nem, nem kell nekünk szemben, vagy igazából szembe kell nézni, és elindíthat egy ilyen gondolkodási felület. É nem mondom, hogy most ő, ő le akarja rombolni a társadalmat, de tulajdonképpen bizonyos Illy gondolkodási folyamodon föltehető az a kérdés, hogy, mi, mi, hogy evidens az, hogy te rendelkezel a tested fölött. Ez például egy evidens dolog ma a abszolút vitathatatlan alapjog, de tulajdonképpen, hogy miért evidens ez, ezt a kérdést föl lehet tenni. És ezt a kérdést szerintem bennem föltette például ez a film. Tehát, tehát hol, hol igenis, mondja a film azt, hogy ez rendben van, hol mondja, hogy rendben. Hol mondja, hogy Ott nincs. Ott mondja rendben. a film, hogy te pedig nó szempontjón élsz és így működik. A... Az első reakciója, az, hogy ez már lehetné? Ez ilyen. a Markó reakciója, és nem a rendezői, bocsáss meg. Ez márkó reakciója. Hol van az a reakció? Én, én hoztam egy, egy mondatot a filmből. Hol van az, amikor... Nem értem be. Ez hát ha hát ha, ha, hadd utaljak Alicia reakciójára, aki fölébred ennek hatására, tehát kijön a kómából. Tehát az ő reakcióját, ha csak mond? szembe Márkónak, az a. Mit mond? Vagy, vagy beszél egyáltalán? <gül> nem, a Gerri, mond. amit mondott, az jogos, mert ugyanúgy, ahogy azonosunk Benignoval, Márkóval is, és a, a szereplők szájába adva. Márkó az, az azonosulató, az az vagy ő a főszereplő, ezt mondta, de ez teljesen korrekt. Üh, én nem vagyok benne már Márkó ítéletében. Tehát van ez az ítélet, de ő a cselekedeteiben, és ezért volt, a cselekedeteiben kitart Benigno mellett, és áldozatnak látja őt. Tehát végig kitart mellette, és szerintem ezért nem volt épp a legjobb szó az, hogy a zsigerit írja föl, szerintem nem Zsigerit, hanem a társadalmit kérdőjelezi meg. És pontosan ezek a zsigeri dolgok, hogy Márkó zsigerileg elfogadja, és, és látja ennek a történetnek a, a csoda jellegét is és a jó hatását, Hú, hát és ezért nem ezt tart benignóval. Hát nehéz a fejbe De Tokyne, hogy ki tart me Benigno mellett. Tök jó lenne, hogy ha ez a vita arra sarkalná a hallgatókat, hogy nézővé váljanak. Mindenképp. Abban azt hiszem, hogy mind a hárman egyetértünk, és ez egy közös pont, hogy ez a kérdés érdekes, ez a kérdés nagyon is véggonulásra érdemes. És A film is ö, ilyen értelemben megnézésre. De, ö, fontos egyébként még egyben no, kapcsolatban elmondani, hogy ő nem egyfajta alantas szexuális igény által hajtva, tehát nem a szexuális vágy által feltűzelve közösül a kómában fekvő Aliciával, hanem ez, egy, ez, egy, ez egy, egy teljesen szűz fiúról van szó, aki az élete szerelmét éli át, amely aztán őt a A, ő neki a végzetévé válik, tehát, hogy ez, ez itt, nem, itt nem olyasmiről van szó, Benignó és Alicia esetében, mint amit első reakcióként, vagy első reakcióban az ember hirtelen gondolna, vagy hirtelen érezne vagy megélne, és két nagyon-nagyon szélsőséges elemnek az, a, a vegyítése, a társítása zajlik a vásznon, egy nemi erőszaknak és egy soha nem látott romantikus szerelemnek a találkozása a... egy helyen és időben, és ez, ez képezi azt a, azt, a, azt a robbanó elegyet, ami által a film valóban nagyon nagy ütőerővel bír. A... Jó reggel, doktor úr, beszélnünk kell. Ígyünk egy kávét. Doktor úr, Meddig tarthat lidia ez az állapot? Hónapokig, évekig. Örökre. Nincs remény. Orvosként azt mondom, nincs. Azonban... Merrill Lazy Moon 15 év után ébredt föl a kómából. A harmadik szülése után esett kómába. Merrill úgynevezett folyamatos vegetatív állapotban volt, akár Lídia tudattalan állapotban. Az ébredés ellentmond mindennek, amit mondok. Akkor talán mégis van remény. Tudományos értelemben nincs. De ha ragaszkodik hozzá, azt el kell fogadnom. Ki tudja nyitni a szemét? Vagy csak képzelődtem? Igen, ki tudja nyitni a szemét, de ez nem jelenti azt, hogy látna is, vagy érzékelne bármit. Tudja, az agykérge teljes mértékben roncsolódott. Az agytörzs azonban érintetlen. Az agytörzs irányítja az összes automatikus funkciót. A légzést, az alvást, az éberséget, a bélmozgást. Kinyitja a szemét, de az automatizmus. Az agya leállt, nincs gondolata, sem érzelme. Egyébként Egy olyannyira így is van, meg nem is ahogy mondod, hogy én szerintem van egy olyan olvasata is a, a filmnek, egy kicsit provokatívan, hogy itt egy szerelmi háromszögről is szó van, e, hát aminek néhány élét egyértelműen mutatja a film, néhány élét, meg lehet, hogy csak az én mocskos fantáziám rakja bele, de itt Marco Alicia és Benino között szerintem egy majdnem teljes e, háromszög van, hiszen közt, e, tehát a, a két férfi szereplő között ugyan semmiféle homoszexuális e, történet nincs, gerjedelem nincsen, de egyébként is a szexuális gerjedelem elég Csaké szerepet játszik ebben a filmben ahhoz képest, a, amit ugye a történet alapján gondolnánk. A szerelmi szenvedély. Inkább a szerelmi szenvedély az viszont elég erősen megvan a két férfiuk mm -hmm. között. Lehet ez természetesen barátságként is értékelni, kérdés Álmodovárnál érdemese. van e, a határ? E, és, és, na, és ugye a, film, a film pedig ugye egy Marco aliszi párhuzamot, vagy szerelmet, vagy nem is tudom, gondolati világot is elindít. Olyannyira, hogy, hogy még valakiben az is fölmerült a filmet néző, hogy esetleg nem is Benino erőszakolta meg a Lisziát, hanem Márko. De hát ez, ez már tényleg nagyon messzire nem. vezet, és ez nagyon kevés támpontot ad a film, hogy ezt gondoljuk. Bár ö, furcsa jelenetek vannak a, a film vége felé, amik akár ezt is kiválthatják. Mindenesetre így is lehet ö, nézni, és, és szerintem nagyon érdekes azért Márko és Benino barátságának. Nagyon érdekes, és egy árulással végződik ennél többről, azért nem kéne talán beszélnünk, vagy ennél többet talán nem kéne elárulnunk, de. Ö, Szerintem nem árulás, csak ezt még áruljam el, És akkor még érdemesen megnézni. Menigno halott. És most előjük a poént, mert ezt eddig nem tettem meg, akkor viszont beszéljünk róla. Tehát, hogy ezt így konkrétan, hogyha ezt így kimondod, konkrétan Benino azért halott, mert Márkó nem mondta el neki, hogy a szülés során, vagy a terhesség következtében ezt nem Látod, tudjuk mondani. Látod, én fontos, nem, is is nem is erről beszélsz. De ráadásul ez nem is árulás volt, hanem ő szintiszt a jó szándékból nem mondta ezt el. árulás volt, volt, mert tudjuk jól, hogy ezzel megmenthette volna Benino életét. Ha, ha tudta volna, de megteszi. De tudta. Nem tudta. tudta. De tudta. Nos, ezt majd eldönti a néző. Én viszont úgy döntöttem, hogy azt még szeretném mindenképpen a dologgal kapcsolatban elmondani, hogy az is nagyon szép száz szerintem, hogy ez a barátság átmegy a szerelem átvételébe. Tehát, tehát tulajdonképpen Márkó érzései fokozatosan átveszik Benino érzéseit, és Alicia iránt elkezd valami hasonló tehát elkezdi Benino szemén keresztül látni alicia -t. Nem, ez nagyon... Tessék? alicia -t. Lidiát nem, épp hogy Lidiát nem alice de, de, de, de, de, de az nem zajlik le mindeközben, hogy Benino megtanítja Márkót arra, hogy hogyan lehet szeretni őt. Nem, ez lenne a rossz hollywoodi verzió, de ez nem ezt történik, ezt, de történik nem, meg. De, miért, de szerintem ez nem történik meg. Hát lehet, hogy a folytatást látod, abban az első részben, amit én láttam, abban ilyen nem volt. Tehát, e, tehát nem, nem, is, nem is beszél hozzá, ugye felszólítja a filmcímű Nem beszél meg, hozzá, de nem, nem hozzá, nem beszél hozzá. De ő, ő nem beszél hozzá, de ennek ellenére. De ott van ez a nővel, akkor hagyja ott, mert tudja, hogy a nő előbb hagyta el mint ő a nőt. Nem? Nem így történik? Nem úgy történik, hogy, hogy, hogy Marco a filmben megtudja azt, hogy Lídia éppen elhagyni készült őt, amikor a balesete történt, és é? ennek a hatására hagyja. Korrekt el? volt Lídiahoz, de én úgy érzem, hogy ilyen szál nem volt, aztán ki tudja. Miért jó film a hozzá? Miért az egyik legjobb Al-Modovar film, szerintetek? Ezt nem tudom, hogy az egyik legjobb al film-e, de nagyon-nagyon jó film. Nagyon sok gondolatot végfuttat az emberben. Itt most mi hárman vitatkozunk. De Európai a legadíjnyertes filmje hát volt két évvel ezelőtt. Ráadásul Oszkár díjas. E és ennek ellenére ilyen. És ráadásul nagyon érdekes, hogy nem a. Ez nem a le egy, egy forgatókönyv lett nehezebb, tehát a film, igen Nehezebb kategóriában nyert az Oszkárt, mert nem a. a A legjobb külföldi film benyert, ugye, ami, hát amiben minden anyámról nyert lássuk be, ott amerikai filmek viszont. nem indulnak tehát oszkárt ott relatíve könnyebb nyerni egy külföldi filmnek hanem egy olyan kategóriában, amelyikben amerikai filmek is versenyeznek mindesetre mi az oszkárt megvetjük természetesen mert értelmiségi emberek vagyunk e, így aztán ezzel nem is törődvén én azt mondom azért jó film, mert mind a hármunkban elindított rengeteg gondolatot, amik tökre ellentétesek nem csak olyan értelemben, hogy, hogy egymással ellentétesít a, a zene alatt mi nagyon komolyan vitatkoztunk. A Robival arról, hogy árulás történt-e vagy sem. De a magunkon belül is azt gondolom, hogy elég sok ellentétes gondolatmenetet elindított. Nem hiszem, hogy sokan néznék meg úgy ezt a filmet, hogy egy teljesen egyenes. Na hát, ez arról szólt, ez a mondani volja, pont. Közben. Jó az a film, amiről ennyit lehet vitatkozni, és ennyiféle különböző vélemény el tud hangzani, annak ellenére, hogy mind nagyunknak tetszett. Így van, a... és közben egyáltalán nem kavar össze a rendező. Tehát nem valami mesterséges zavar van abban a tekintetben, hogy itt mi történik, hanem arról van szó, hogy a történés. Csak világosak. Csak az nem világos, hogy te ezt magadban hova helyezed el, eh, hogyan értékeled. Ez, szerintem ezért nagyon jó film, meg nagyon jó van megcsinálni, mint az összes álmodóvár film, amit eddig láttam. Esténként majd felolvasok alicia -nak. Csak útikönyv. Park. Ha te írtad őket, csak jók lehetnek. Egyedül mész? Igen. Erről akartam beszélni veled. Mielőtt még elmész... Eh, Miről? A magányról. Megházasodom. Házasodnék kivel? Aliciával kimással. Benino, te hülye vagy. Aliciával jobban kijövünk, mint a házasok nagy része. Miért furcsa, ha egy férfi el akarja venni a szerelmét? Azért, mert a nő kómában van. És mert Alicia képtelen kimondani azt, hogy igen, akarom. Mert a vegetatív életet nem lehet életnek nevezni, azért. Ülj be a kocsiba. Hogy mondhatsz így? Hőbe. Benino. A szerelmed Aliciával egy monológ, egy őrület. Nem mondom, hogy a beszéd semmire se jó, de a növényekhez is beszélsz, és mégsem veszed el őket. Nem hiszem el, hogy ezt mondod. Azt hittem te más vagy. Ígérd meg, hogy ezt meg sem említed többet, hogy még csak nem is gondolsz rá. Ígérd meg. Miért? Azért, mert ha ezt valakinek elmondod, Benino, súlyos problémáid lesznek, és nem leszek ott, hogy segítsek. Ha ez megnyugtat, megígérem. Akárhogy szeretjük is, akárhogy tetszik. Neked is tetszik? Persze, hogy tetszik, hogy ne tetszene te is tetszel neki. Ide figyelj, Benino, a gyakorlatilag halott. Nem érezhet senki iránt semmit, sem irántad, sem irántam, de még maga iránt se. Ezt jól vésd a fejedbe. Én is válaszolok akkor erre a kérdésre, hogy miért szettem Almodovárt és ezt a filmet is ezen belül. A, e, tehát ez, elgondolkodható valóban szerintem hihetetlen okos filmek, nagyon profil megcsinált filmek, és olyan kérdéseket kell utána föltenned, amelyeket egyébként abszolút nem tennél föl, Tehát ki provokál belőle, sőt, akarsz nem föltenni. Meg, még meggyőz, azokat is Meggyőződésem volt ezelőtt a film előtt, hogy ez engem baromira nem érdekel, és ki a francot érdekel, hogy kúmás emberekhez beszélnek <gül> mások, és spanyolok egyébként is, és mégis, és mégis, bocsánat. Annak ellenére. ezeket a kérdéseket, mu, igen, szóval, hogy muszáj föltened, és nekem egy tanúsága van a végnézett sok álmodor már filmnek, hogy, euh, tehát, hogy az életben boldogulni próbálunk, és mindannyian ítélünk folyamatosan, és másokról leírásokat alkotunk, és elítélünk, és vagy, vagy, vagy honorálunk dolgokat, tehát pozitív vagy negatív véleményformánk, de igazából nincsenek kínos történetek, és minden, mindenkinek vannak olyan történetei, amelyek, amelyek bizonyos szempontból cikik lehetnek, nem cikik éppen felemelők, de, de valójában mindannyian csak boldogulni próbálunk ebben az életben, és, és nincsen, nincsenek kínos történetek, hanem gyakran még azok a legjobbak. Ha. Üm, értékeljük ezt a filmet ez a film szerintem egy 8-as én, én azt gondolom hogy ahhoz, hogy 10-est merjek ráadni ahhoz, ahhoz elkinetelni némi időnek én ezt hét elején láttam először a 9-est így is oda merem adni hát hiszen ingyen van és egyébként is ki a franc vagyok én de, de a 10-es is akár még indokolt lehet tehát akkor hányos adsz a 9-est, mint azt egyértelműen kifejeztem És én, én is 9-est adok, és nem tudom, mire fogok 10-est adni. Hát most már semmire. <gül> hát ez volt már a Hétmester Lövésze, a művészfilmekkel foglalkozó adás. Holnap nem jelentkezünk, hanem föl a kokardát, aztán fel a barikádokra, vagy bekapcsolni a tévét, és megnézni, hogy mi, mi zajlik. Viszont a jövő héten, szombaton és vasárnap egyaránt itt leszünk veletek, ahogy szoktuk, 3-tól 5-ig. Mondjuk, hogy a Sziasztok! Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... Aztod a a Ne feled, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.